لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم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 مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قران کریم د عزتمن ذات کتاب ده چې انسان د قران سره تعلق او رابطه ساتي نو الله سبحانه و تعالی د او د شرفت والا د انسان ګرځي او قران کریم دا کتاب دی چې دنیا کې د مخلوق او د خالق مومنز کې دا یو تعلق جوړون کې کتاب ده کم انسان چې د قران ناما څخه په بل کتاب باندې هدايت طلب کوي نو دا انسان به گمراهی ترسيږي خدای انسان خير او برکت نشه حاصله وله یوصل او طوار للصورتون دے چه ده طولونا اولنے صورتا ده نزول پلیحاسا صورت علق دے اقراب بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق او ده طولونا د نزول په لحاظ سره د سورې نصر ده رضا جاء نصر الله والفتح او د قران د ترتیب سره مصحف عثماني چکم ترتیب ده چکم زمنګو استاد سے مخت اپروت ده نو دیکې د ټولو نه ولونه سورته سورۃ دا او د ټولو نه اخیره نه سورته سورۃ الناس ده فاتحه د ټولو اوله نه ده او سورته الناس د ټولو اخیره نه سورته قران کریم کې ډېر څه علوم دي چې هغه اصول القرآن کې داګه من بیان کو خو مشور علوم د قران چې دي نو اغه امام سیوتلی کلي دي الېقان کې چې دا پینځل علوم دي چې کوم سره د قران تفسیر لیکي یا کم انسان د قران کریم په فهم باندزان پوې کوي نو اخذې پدی علوم باندې زبان خبر کې یو فقې کې علم اللغۃ ده یعنی هغه علم چې هغه قران د لغت نه باس او دیم علم النحو چې هغه اعراب نه باس دریم علم الصرف چغې ته اشتقاق نه بس او صلرم علم المعانی او پنزم علم البيان اوم علم البدیع أو بل, او بل علم القرآت او بل علم الاسمائی والصفات چه سیوتیا غیتا اصول الدین وی او بل علم اصول الفقح او بل علم اصباب النزول او بلده علم الناسخ والمنسوخ یعنی هغه علم چې هغه ناسخ منسوخ دا قرآن سا تعلق ساتھی. او منسوخ د قران سره او بلده علم الفقه والاحکام او بلده علم الاحاديث اشارها لی مجملات علم الاحادیث اشارها لی مجملات القرآن اگه حدیثو بان لزان کول چه اگه ده مجملاتو ده قرآن شرح کی او بلده علم وحبی چغه قوتو لسنباد چې الله یو انسان له دې سم ملک ور کړی چې دغه انسان د قران د آیاتنا د یو مسلې سنباد شو کولې په دټول علوم د قران چې را جمع کې نو د ټول رجع د دې درې غټو خبرو تکیږي چي او ته مسائل د عقیده ولیکي او دویم ته مسائل د وعده و عید ولیکي او دریم ته مسائل د امثال القران ولیکي یعنی اغا ایتুনা چې د عقيبه ست تعلق او هغه ایتুনা چې حد الله لوزنه او د عذابونو ست تعلق او هغه ایتুনা چې حد امثال القران ست تعلق ساتي کریم کې د امسادو آیاتونه چي دي دی د ډېر عجيب مهم لري قران کې اغداد چه کله د یو څیز مثال ذکر شي نفاقي باندي و دیر خرازی او د الله کتاب کې او احادیث د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې همسر د سیرت بیانې کی دا ډیره مهمه موضوع ده د قران کریم نو کم شے چیغا دیر موہیمی نو به انسان ډیر کو ششکی دیو جنا ابن کسیر دا عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ ہماری وید زکر کردے دے چیغا وی عقل عن رسول اللہ الف مسلن ما دا د دا نبینا زرمی سالونا یاد کردی دي داری ویت موسیقی احمد امروڑی دی سلورم جوز او دو ساو سالور که او امام ابن حجر حیسمی مجموع و زوائی دا تم جوز کې وی وی ساندی بلکل حسن دی. عمر ایدن العاص وی وی ما د سالا دا نبی دا سلامنا یاد کردی دي. عقل تو ان رسول الله الفما سجنا دیوچته په قرآنی کریم کې او په احادیثو کې بعض آیاتو او بعض حدیثونو د سې دی چې هغه ته امثال ولیکيږي آیات الامثال ابن تیم کتاب لیکلده الامثال فی القران الکریم قران کې کوم مثالونه دي او ان شاء الله دا به زویمه روسا چې علما دې موضوعا نکمکم کتابونه لیکل دي چاګه تا موضوع د امثال القران ولیکيږي اډېر ښه کتاب دیکه کتاب د امام ابن قیم رحمه الله چیر کتاب لیکل دی الامثال فی القرآن الکریم علامه میځانی دی یعلم دی اغم دی موضوع باندې یو کتاب لیکل دی امثال القرانی یاده اگر مساډونا چېغه قران کې ذکر دی دری خبري د دې ځکه ان نن مونږ ذکر کوم یو د دې چې امثالو کې څه په دي دي چې کې امثال الله ډیر ذکر کړي فواید الامثال د مثالونو د آیاتونو د مثالونو د دې څه دویم اقسام الامثال مثالتو قسمة دیں او درم عاددو آیات الامثال چه قرآن کریم کی ده مثالنو آیاتونا چه ده سمر مقدار بانی دی او مهم علم دیں چه قرآن کے تکلف آیت الامثال پول شوی لبهت حیات نخن او مزه شیرا غسلې ان شاء الله سوره به زوې ما مثال بیان شوه د ایو حدو احدکم عمر رجل او صحابه او توی د مثال څه مقصد دی یو صحابي او تو توی الله تبارک و تعالی نو والله علم ابلتوی سمقسدی دے اوئی والله علم ابلتوی سمقسدی دے او توی وی چو وتوی ویلے چیاوے وے چپئی گو یاوے وے چنے پئیو رات قسم جوړی کھڑی بچه ثوایه اددی آیات څه مقصد دې مثال عبد الله بن عباس وتوی هاذا مسل ضربه الله للکافر ان شاء الله ته ویمه دا یو مثال ده چې الله بیان کړی ده د کافر انسان ده پاره نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه وتویاله دی کې که یا چې الله چه مثال بیان کرده سور عبراهیم که جرد زمکه کی دی و چانگ بر آسمان کی او هر ټیم داغیم می ومیلاوی گی تاسیوه و یاسشه دی امام بخاری سیم بابم ذکر کرده دی وَيْعَرْضُ و يعرض الامام المساله على اصحابي ليختبر بما عندهم من العلم استاد کله دسی شکه وله چې خپل شاګردانو ته پوسو کې چې وایي دې سم مقصد دی مثال ډیر اهميت لري ډېر لري یو د پوایدو د مثال ندا د دایو دا غٹا فائده دا نو دا دایو دا عنوان ولی کئی پوایدو لامثال دا مثالو نو نو یو فائده ولی کئی التذکیرو والوعظه بس مثال کدا ګټه پیدا ده چې الله رب العالمین انسان ته پند او نه سیحت ورکی الله وايي دا مثالونه بیانږي د دې دफार چې تاسو انسانانو د دې نه چپنداو فائدہ والي د پایده د مثال دا چ هغه ته وعظ وی لیکيږي او هغه ته تذکیر وی لیکيږي دویمه فایده د مثال ار ات تفکر د الله آیاتونو کې سوچ کول چې د نه سره چا مسائل ځان تروباسي او دا انسان پدې باندې پوهې شي دریمه فائدہ دا ترغيب ل مثال کې غرض څه علم تکله ترغيب ور کوي تاسو قرآن له ګورئ سوره ابراهيم عليه السلام الله رب العالمين د مثال یو عجیب فائدہ ذکر غالباً آیات پنزیشتم ته وګورئ رئیم توتی او کلاها کل حینم بی <تصفح> ادن رب حام دا اللہ یو مثال ذکر کئی علم ترکی فدو رب اللہ مسلا کلمتاً طیبا بی اللہ خیر کی وئی ویا درې بوللا ول امصال الله دا مثالونه خلقو لا بیانای پائده مثال کې صدا لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې خلق کې فن والی. بس دي بساب فائدې مثال شو فا. الله مثال بیانای دې د فقره چې دا د الله مخلوق د دې میسالونو نه فائدې وراوچې کی سورۃ الحشر وګورئ الله تعالی د مثال بلې فائده ذکر کړي آیات یوش اته استمفاردا لَوَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَوُ خَاشِعَم مُتَصُدِّعَم مِّن خَشْيَتِ اللهم. اللَّهِ اللَّهِ وي. وَيْكَ مَا دَا قُرْآنَ پَ يَوْ غَرْ نَازِلْ كَرِي وَيْ, وي. وي الله تَا بَا دَا غَرْ لِدَلِي وَيْ خَاشِعَم عجزي بیا کری متصدعا دو ټوکړو ټوکړو شووي وې من خشیت الله د الله د يرهنا دا یو مثال دی ور پسيو ګورئ وا تلکن امصالو نضرب حال الناس لعلهم يتفکرون دا مثالونه الله بیانوي د صدر لپاره چې خلک په کې فکر او سوچ وکړي دا توې مفایده د مثال سورۃ العنکبوت ګورئ درې مفایده د مثال الله سورۃ العنکبوت کې ذکر کړی دا آیات درځولې اختیالیص وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نُدْرِبُهَا لِلنَّاسِ اللَّهُ إِذَا مَسَّهُ الصَّعْدُ نَدِي منګ خلکو لا بیانو وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ او پدې باندي نه پوېږي مگر هغه خلک چې هغه علم کړي دغه کیسه خبرې ته اشاره ده اشاره دیتا ده چه ده اللہ بندگانو علم وکی چه پا امثال القرآن بانی پوشی وما یعقلوها الا العالمون سلورم پایده د مثال چه پا امثال القرآن کی مثال کې سلورم پایده که مدام اغدا ده چه لون من الوان الهدایا الله په مثال باندې هدایت کوي بس امثال القران چې کله وو پی جنې نو الله وتا ته ہدایت کوي وسامنګ راځه مشي ويم دیلو چې منګ تعالی رب العالمین ہدایت کوي قران بدو سنوي چکن دي په بل چاباني پيرټ کي او په بل چ اسمان کي قران بدو دي په اديد فاروي چلما ته هدايتو کي سورت البقره پګښت ما یاد کي ان الله لا یستہی ایت ربا مسلما بعودتن فما پا فوقها د دې آیات دی من سک یو جمله ده یو دل وی کثیرم واي احدی بی کثیرام الله د مثال په وجا باندې ډېر خلکو ته ہدایت کړي او د مثال په وجا ډېر مخلوق دا گمراه کیدیش د څو په بینځمه फायदा په مثالونو کې ادهارو ضلاله الضالين یو گمراه یو د گمراهیب په ټاپه راټی بس الله مثال ذکر کی او کله چې الله مثال ذکر کی نو څ سره ده د گمراهی الله ښکاره کی لکه هغه یاد کې چې دا وسمو یو یضل بهي کثیر او ويحدي به کثیر دا سو پیداش شپغم پیده ابراهيم ان निजाम دایو عالم ده هغه وي مثال ک چلور د ستی زونه دی چې دا په نورو کې نشته ده چلور هغه په واید په مثال کې پراته دی چدا بل کلام کې نهي کم کم یو ایجاز اللفظ ذ ډېر لرن الفاظ الله روي ایجاز اللفظ دیم اسابت المعنا اسابت المعنا کوم معنا مراده چدا چې الله ذکر کړي دپدې مثال په وجاګه ته انسان ورسي او درې محسن التشبيه مثال کې ډېره خاصه تشبيهاتي چې هغه بيانيیب کې او څلورم جودتل کنایه ا مثال کrootDir زت نشنا کینایاتی چې دا نورو کې نه شته دی ابراهیم نے ساموی و یجتمیو فالمسلی لا تجتمع في غيره من الكلام یجتمیو فالمسلی اربع لا تجتمع في غيره من الكلام مثال کې وایي چلوړ د سې سيزونه دي چې دا په نورو کلام کې نشته دی اجازه لفظ یو وی څه شي اجازه لفظ ایسابتل معنا حسن التشبیه جودتل کنایه په قصه کې دا نشته دی په وعده وعید کې نشتا بلکې نشته دی دا صرف مثال کې تا ته مداويږي لږ لفظ واضح معنا خيستت تشبيه او بهتري نه کنايا نو دا بل फायदा شوه د مثالونو چې دې کې څلور د سي امور دي چې بل کلام کې نه موجوديږي شپږ مفاهیم فائد... څو شي ها وما غدا دا و ما فائده غداده تذکیرو بیان الايمان وتفصيله تذکیرو بیان الايمان وتفصيله ایمان او دغه تفصیل هغه کله الله په مثالونو کې بیان ای یو ایمانی خبر اده او ډیره خبر اده بس ایستي الله د مثال په تور باندې بیان کړي دغه دا ان شاء الله سوره رعد انزل من السماء ماء فصالة او دیتم بقدرها البته معنیات بیانې اته په پیدا مثال کې کشف الکپره وتردید شبهه کشف الکپره وتردید شبهه کوپر مخکاره کول او دا غیر شوبهي کولا یو کافر دی او دا قصه شوباح دي شوبهي دي دا دا دا دا دا بس الله سبحانه وتعالى یو مثال ذکر کی دی مثال کې داغه کوپر مخکاره شي او داغه شوبهي چي دي رقم مخکاره شي ده سوى فايدة شوية ها ها تفايدة نحما فايدة فضحة المنافقين فضحة المنافقين فضوحة المنافقين فضوحة شرمولد منافقان قال الله مثال بيان بس منافق بك هو شرمي لسمه فائدہ چه دا ان اداو بالخير ور لشر للشر کله مثال بیانی کی غرس پکیدای د خیر طرف توازو کیله کذا د خیر لار درش او اودا شر دے دین ازانو ساتہ ال مثالو یونادی بالخير ويرد الشر لعلم وی ومثال چه دی دا په خیر اواز کوي او دا شر ختمی یو له سمه فائدہ دپ کې تمیز الخبیس من الطیبہ الله دا پاک او مردار جدا کوي کلا مثال بیان شی ده دید پارا چه خبیص و طیب دفت با شی جده شی دولسه ما پایده د تمیز و صالحی من طالحی بس مثال که ده پایده ده چه نیک بد جده کی تمیز و صالحی جده والی من الطالح ده بدنه طالح بدته وې لکېږي پارسي کې شعر ده کنه صحبته صالح تو را صالح كن ودنه كانوا سمرګره شې چې لادي نېکې او صحبته طالح تو را صالح كن ده کله چې بدن سمرګره شوي به بد کيده ځان څه چو س چکنااستې چرسی کېږې پډنوچورې پډې کېږې د روغجنو سچېاسستې نو طب هم سم د درغو بوجه کې او کله چې د قرآو حی سوالله او سکناستې منګزارو سکناې ممنانو داکررینو سکناستې الله بطیک کې الله بې مومن کی، الله بې د ایمان د مخلوق ته رکاره کی، بس دا قرآن مقاصدو الحمدللہ امثالو که یولویا فائدہ دادا چه دا تمیز و صالحی من الطالحی اس نیک اوبد جو دا کئی دایو و تلدہ دا خوابت پہ تلل کی گی دیارلسمہ فائدہ میسال که تشبیح المعقول بالمحصوصی لی ایزاه المطلوبی اتای شرجامی کیونه لیوکا کله کلیچ حاصل او محصول ذکر کهی وی دا مانا اسمی مشابیده ده جوهر سرا او مانا حرپی مشابیده ده عرص سرا خارج که وی دو چیزو ندی یو قائم بزاد ده جوهر و تا او یو قيم بالغیر د چغتهوي عاروي نو دغ شان ما په زحنم دوه خبري دي یو مستقيله مع ده چغ مت خبر واقی اسم ده او دوه معغ مع د چ غ نه مبتقیږي خبر وقی کږ چغته مع هرپ ل کږ نو بیا تشراح ل ودي ک مقصدته د و تشب المقوللي لی ایزای المطلوبی دا معقول دا محسوس سرا تشبیع ورکی معقول چه ذهن کی او محسوس چې پستر ورخ او غرص بب کسی لی کله چې کل چه مقصد وازحہ کی زانلا دا سو خبری شوئی در دیار لسوه سوار لسم پایده مثال که سه دا بیان و اعجاز القرآن دا خیق معجز کتاب ده او دا دا اللہ کتاب ده نو ککم سڑه وی چه دا د اللہ کتاب نده نو اللہ وی زدس یو مثال دره وڑی بسوز و خبر اخکارش دا سوار لسم پایده دا بیان و ایعجاز له او پینځله سمپایدا په مثال کې ایزه او دعوه چې دا کم مضمون قران ذکر کوي چې دا خو واضح شي کتاب کې ویلي دي وې وضاحت کله په تعریف کې او کله کله وضاحت دا په تقسیم کېږي او کله وساحت په بیان ده حکم کېږي او کله وساحت په بیان ده خواص کېږي او کله کله وساحت په بیان ده امثال وبان لیکيږي او کله وساحت په ضد باندې راځي وبې ضد هه تبين الاشیاء تشغوري ابن حاجبت کلمۃ لفظ وزع د تعریف وکړه غرض فقہت ده وصاحت به تعریف وهیه اسم و فعل و حرفن دا وزاد بتقسیم ده او بیا وی ومن خواصیه دا وزاد په څه باندې ده بالخواص او بیا مثال ذکر کوي کنه هیڅ مثال فلانا او د فعل مثال فلانا او د حرف مثال فلانا او کله او اولا ازداد ذکر که وی دا پیعل ده وی دا حرب دی او دا بل بلده دیو اجینا صلبو بداویده وی علم و مثل بلا مثالینا کل فرس بلا لی او کل ناقت بلا محارینا علم و مثل بلا مثالینا ممثل جاغی کی مثال لی وی کل فرسی بلا لی جامینا لکه تا پا اسمان سوری و داغی دا ولی نبی ازان لیو غط کنده سیکوه چه ورود غرزایی و تا او کناقه تی بلا محارینا یا وخ د داغی محار نیشتا دی سامیل و تنشتا دی غالی تی زپروت ندی او ته پا وخ مانی سور نو بے وخمس سئی کوا زان لکند سئی کوا چیز ما با کمزے که ورمیگ ما تیگی ولتا با غرزیگ ما علم بلا مثال کل پرس بلا جامن او کناقت بلا محار او مثالون با نبی علیہ السلام هم دیر پیش کول یو حدیث کرازی رسول اللہ علیہ السلام و ما بعصنی الله بیه من العلم والهدى مثال دا دین هغه علم او هدايت چې زه په الله تعالی غليم ما حديثو کې به امثال ډېر زیات راغلي دي چې هغه تمثالو حدیث ولیکي یو پل موجود التولیکي هغه ته اقسام الامثال وایي مثالون يو تقسيم ده مثالونو قسمونو یاو تقسیم ادا مثال دو قسمان دیں یاو دیں مثال سریحی سشیده مثال سریحی د تعریب دا ده هول مصرحه بلفظ المثل دا غږی چې الله د مثل مثل لفظ سره وړي یو کسوې بقره کې راځي مثلهم کما مثل الذي سوقد نار سورې ابراهيم کې علم تر کې په دوره بل اللهو مثلا کلمتن طيبه تنل ته مسلو سرا اوڑا انما مسلو الحیاتی الدنیا وادرب لهم مسلو الحیاتی الدنیا دا غده چه مسل لپزیو سرا وڑه دی دا یه نوعدا دانواعو دا مثالنا چه اغیطا مسل سریحی ویلے کیگی هو المسرح بی لفظ المسل چې غده چه ده مسل پده لفظ بانیت تصریف آغی کی شوی دویم قسم ده المسل الكامن المسل الكامن کامن ده کمن نده کمن ویلیکی پٹوالی تا داغه مثال ده چله پس د مثال نه ذکر پکې لیکن حکم د عالمي کې چې دا مثال ده د دې مثال ته سی وګورئ سوره توبه راواله وي سوره توبه يوصل او نحما يأتا سورة توباء يصل نحما يأتا أفمن السسابنيانه على تقوى من الله وردوان خير أمن السسابنيانه على شفا جرف حار فنحار به في نار قوم الظالمین داگور ایدل تا لپس دا مسئله نده وڑه ذکر کڑه خود دا کلام نمعلومی که چه دا مثال دی دکه یو مثال داگه چا ده چه داگه نیت سعی ده نو هغه د سره لکه مضبوط بنیاد باندې چې چه کڑی عبادی کڑی اسس بنیانه علا تقوه او دا دویم چه ده دا ام من اصس بنیانه علا شفا جروفین یو سره ده بیمانه سر ده دی بیمانه بنیان دی خیه ده خیراتونم کئی صدقیم مور کئی زکاةونم مور کئی خواه ایمانی نشته ده واسه ده شگو پا پان بانی ده چه کڑه ده عبادی کڑه ده, ده نو ده آیات که که تاسیه سوچو کئی مثال دے خو لپس ده مثل نده زی کر شوئے نو دیتا ویلے کی گی المثال الكامن یا المثل الكامن وی پلانیت کمین نیو لے کمین سمانا یعنی پٹو تا دے که ناس تلے لے دو قسمه مثالون شو یو تا مثال سریحی ویلی کیگی او دویم تا مثال کامین ویلی کیگی دویم تقسیم بعض علماء کرده ده چه مثال دری قسمه ده یو ده تنسیل رمزی التمثيل الرمزي دوهم ده التمثيل القصصي او درهم ده التمثيل الطبيعي تسلقو رمزي يو تمثيل قصصي دواء تمثيل طبيعي درهم کل چه مثال کې د مرغانو خبره راغلي یاد حيوانات راغلي یاد څه ګټو بوټو راغلي لکه سوره انامل کې د میږي خبره د سليمان عليه السلام سره قالت نملتوں یا يوحننم تدخلو مساكنكم نودې ته تمثيلي رمزي ویلې کېږي ما على لساني طيوري والحيواناتي والنباتاتا دوهم ده تمثيل قصصي جغا الله ده سو حالت ذكر کرده ده ده مثال فطور باني او منگتا اللاوهي جتاسي ده دينة سوه كي عبرت واخلائي لکتا سی سره تحریم کی اوگوریم <تصفيق> آیات لسم دوراب اللہم مثلا للذین کفرو امراتنوه ومراتلوت کانتا تحت عبدینی من عبادنا صالحینی فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ فلم يغنيا مِنَ من الله شيئا وَقِيلَ دْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ مثالنا ده مثالنا اللہ ذكر كريد يوم مثال ده السلام ده خزي دو يوم مثال ده السلام ده خزي ورپسی الله اللَّهُ مَسَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا فرعون د اصیر رضی اللہ عنہ چه ده ده پیران خضوا درم و مریم ابن تعمران اللتی احسانت فرجا ده مثال ده چه ده بیبی مریم دو سلا قیسی ذکر کری دی قیسی چه مقصد دی مقصد دی که لوی فیدی دی اغدا دی پا قرابت باندی خلاسون نشت دی که پپلو انسان د الله د عذاب نه خلاصېدل نو د سیدنا نوح او سیدنا لوط علیهم السلام خځه بخلاصې شوې وې د قصه د موږ لا عبرت دی چې نخزو ته وایي چې خزو وردا ولومې چې زمنګ مېړ دیندار ده خاون دیندار ده او هغه مونږ نه کوي او چې عبادتونه کوي او زب خلاصه شمپه نه نه نه تا بل پا عمل خلاسه وی نو دلوت و دا لوت السلام او د نوح علیه السلام خضی بخلاسی شو بیوئے او د آسیر رضی اللہ نها واقعه کی پیدا دادا اے مسلمانانو خضو ورداؤنووی وی او یو خضا دے داؤنووی جزا بمون نکو ما قرآن با به ما دین با نکو ما ولی زما خاون بیدی ندی ما نکری دیو تا پدی بانا نخلاسه گی ستا خاون خود پرعون نلوی بیدی نه نده او گو را سیرز یلنه چونه در لبندگی و کوله او د ماریم خیصه که دا پایده زی کرکی وره داون وی وی. یو جنه داو نوی چیه را زمان ایمان کم زوره ده ولی ما خاون نو کرده وادم نو کرده او که زما خاون نوما وغې به قلادي منزونه هم کولی او ذیکونه به او چې الله میړ را نهکه خاونې را نه کو زو منزونه نه کوم نه نه الله و مم ته وګوره د م هم ومره خاونندو ی هم نه وماه ی م نه ته عمران الله حه فار جاه او دونه دنداره چې وکانت م خین الله سم د غیزی پهې غیزی کاررکه قانې ویلې قانې تاې نهلی اشاره دا دایو مثال د ذکر کړه د ته مثال قصصي وای چې خزہ د خاون په عمل نه خلاصيږي او خزہ د خاون په بیبیني خپل دین نه پریدي او جني په دې واچا چې زما وعده نشته دی نو زب دین نه کومه نو الله چې دا ذکر کوي نو دې کې دا فائدې دي دی ودید مثال ته څلو موي تمثیل قصصي یا درې مقسم مثال له چې هغه ته مثاله تبعی ویلې کیږي اغه عادی چې یو کار شوه دی او بل ستا ذہن کې دې چدابد شي وشي علماء وي تشبيه المتوهم بالمشاهده تشبيه المتوهم بالمشاهده اگر کار چې راشو دی او بلکار او دی چې اگر نه ده او دا کوم چې تاسو ښکاری د ما په ذهن کې ده د دې تشبيه ته د اخارته سوار کې د دې مثال تاي سورې یونس له ګورې الله د دې مثال مونته ذکر کړي ده سورې یونس آيات سلير الشوو السوق رئيم إنما مسل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلت به إن بات الأرض مما يأكل الناس ولا حتى إذا خذت الأرض دخرفها وزينتها وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَأْمُرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَسِيدًا كَأَلَمْ تَرَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ دَامِصَال دِ مثال دڅدپار د د انسان د عمر او د دې د زندګۍ د یو انسان دسی ده. الله ده ده عمر و ده زندگی یو مثال ور کرده ده. سنگه اسمان نه باران وشو. ای خیوی که او ده وی. وی. ای وی. باران چې کله د اسمان نه وشو زمکه لانده شو. د زمکه که شین پسل را و را زرغون شو. دا غټې د غټې د غټې د لاړ بله ورځ د پته شو لو شو کله چې پټیله رالی پټی کېسنو الله و د قشانه انسانه ستا د ژوندم دی نووي دنیا ته رالی نن وړو کېوي سباله غټ شوی بلو ور خبروشه چې پلنی وه دد بلورزه خبرو وشید پلانې څوی شوې ده, ده بلورزه خبر وشو چې پلانې غټو عادت ده جنازه تیاره درا وځي ولا لاره دنیا ما بس ختم شوې والی دا ګوري ورنود دا شنه بوټي او پسل چده د خارج کې خکاری کنا او دا چې ته د دې د عمر څه تشوي ورکوا چې دا انسان وڑو کې او به بل گلوشي او به بل خلوي او به به ای ای, ای واخیر کی بدغه سی بډای شي او مرگ به پیرای شي نو دایو متوهم یو زهنی خبره ده ندی مثال ته مثال طبیعت ویلې کیږي چې تشبیح المتوهم بالمشاهده بس دا دوه قسمه غریب کې مسل صریح او مسل کامن او دویم تقسیم تمثیل رمزی تمثیل قصسی او تمثیل طبیعی امام ابن قیم دے علم سالول په قران کې نور تقسیمونه ذکر کړی دي په داک کې ډیر څه اخره دي اهمییت د مثال یو لوی ده, ده, ده. چې مثال د سی سیز دې چې قران بیان کړي ده د یو پینزل استفادې ولمن غویا لې عربی کی مثالونه دی ټول دینی خبرې امثله دی دک ډیر خیر او ډیر برکت دی چې کله دون خیر او دومره برکت پکیو نو ام دقه په منګه او تاسې باندې دی چې منګه او تاسې امثال القران داوره شروع کرا زکدې قران کې د امثالونه دی او د مثالونه کې دې په دی او ان شاء الله دا به آیاتونو کې زتا ستووه ما فزمنګه طریقه بدای چمنګه سکه له درس کې دوه خبرې کې او به ان شاء الله مخکې دورو کې هغه به صرف مونږه آیات الامثال وېلې هغه آیاتونه چېږي کې مثالونه بیان شوې دي امام ابن قیم وی تصلور څولې حياته دي بعض علماء و پانزو سایات دی قرآن که آیات الامثال و تاسبه پا نخواه که اللہ دی منگه و تاسبه ایمان که جونده که انشاءاللہ مخبله چه قرآن که سوچ کرده دی او دا مثالونم تیره سلی دی نو تقریبا یو سلو شلو تا رسید آیاتو نا دا با منگه طول ویو طریقت وینا بس منگ دیی او تر درس ان شاء الله سبحانه و تعالی چزر صورت په اول کې زبده بیانوم چې د دې صورت څخه مقصد ده فلاني عالم څه ویلي دي فلاني څه ویلي دي فلاني څه ویلي دي الله زما زهن ته سره اچي ديب دی کې نو به من دا خبر ان شاء الله ذکر کوم او دویما خبر به من غا دا ذکر کوم چې ایاتنا مثال فی سوره دې صورت کې مثال آیاتونه دشتد او کنه شدې او ک دین کم کم دی نو بیا به من یو یو راړل ودا پلانې آیات دې نو پاره کې به منګه مثال کې یو څه خبره ذکر کوم یو به منګه د آیات د لغاتو چې کومه ضروری شرحی او مقصد د آیات ان شاء الله غبا او دویم به ان شاء الله منګه په هر آیات کې دا کوشش کوم چې دری خبره بیان کو ممصل او مشبب او مشببی او وجه د شب د چا د چاده او د چاسه ده او مشابهت یې څه او به به موږ د آیات معنا کو کداړې تفسیري وي ودر دې وخلي او ان شاء الله چې داربې د دا دې قېدی مناسبو چې ما لا يدرك كله لا يترك كله چې ټول راګيريږي ټول بفرې دېم نو او الله سبحانه و تعالی دې مونږو ته تسهیل را راکې دا الله په نصر دا الله په معونته او دا الله په مدد باندې ان شاء الله دا شروع کوو قرآن که اولنه صورت چه ده در طول نرومبنه صورت پا اعتبار در مصحب در قرآن سره هغه صورت پاتحه ده او ده مقاس در صور القرآن بانه یه رساله منگلی کلی ده ده چاب شوی نه ده انشاءالله ده پا تسریت امتماع لگه چه را ستلی رایسته نو دا با من تاسته زیب زیب ویو پکی چه ده مقصد ده ده ده مقصد ده زمان رونو ده دیر ضروری زکه ده چه یو سنه ده یوشی مقصد مپیجینی نو ده با بسورت بانی عبور چه وکی نو که تاس یو میره بانی او ده سه وعده وکی چه ده با منگا یاد کو نو ده ده پار یوه مقدمه ده مقدمه دای تجبه قرآن د سورتونو دا نمونه یاد کهی فاتحه بقرال عمران نیسا مائدان عام عرافن پال قوبا یونس حود یوسف راد ابراهیم حجر نحل بنی اسرائیل کهب مریم تو اهم بیا حجم ممنون نور پرقان شعره نم القصص انکبوت روم لقمان سید احزاب سبا پاتر یاسین صوفات صحب زمرد د ترکیب بالی با د قرآن نمونه یاد کهی دا سورتونو کبه تاسو نه یو څوک ته پوسкай سمته لاندو یا زه دې څه مقصد دی نو تاسو ور قرآن مقصد باندې پهیږئ او کته سه دنه پیژنه چې فاتحه مخکې له عمران مخکې دی او عمران مخکې دی او که سورته ناس مخکې دی نو به قرآن مقصد هم نشي پیژاندل سورې فاتحه ده ولنه صورت ده ده صور و ده قرآن ده او ده واضح حقیقت ده چه ده دی صورت الفاظ کم دی و مقصد ده لوی ده زکر ده یو قسم له مقدمه د قرآن ده او ده قاعده ده چه مقدمه درسته کتاب په نسبت مانی ده چه کم زده علماء اقوال ذکر کومه ته ان شاء الله چې سورته فاتحه څه مقصد ده خو اول به خبر دا خبره یاده کړئ چې سورته الفاتحه کې آیات الامل صالح ده فاتحه کې دا نشته ده چې د ته مثالونه لري او څه طریقه باندې کیږي او څه باندې نکږي داخلیت عن آیات الامل صالح دیکه مثالونو آیاتونه نشته ده خدای یو خبر از مونږ به د هر صورت سه ان شاء الله دا چې څنګه سورته فاتحی نو دا به مونږ سورته ناس پوری وې ان شاء الله چې د دې مقصد علماء دی بعض علماوي چې د سورته فاتحی مقصد اثبات التوحید به ذکر الادله واسماء الله الحسنا ومحامده ومحامده سبحانه وتعالى تسوه اثبات التوحيد سورت کے توحيد ثابت بذكر الادل دلیلون دیکن علوهیت ربوبیت رحمانیت رحیمیت مالکیت رب العالمین دا یو دلیل الرحمان الرحیم دویم دلیل مالک سوم دلیلہ ا دریم او د الله اسماء الحسنام دیپ کې زائر کې چراواله الله رب رحمان رحیم مالک په حقیقت کې ډیر دي څنګه الله لحمد دې نو الله محمود شو رب دې رحمان دې رحیم دې الٰه دې مالک دې یا کنا عبادت الله سابندگی کونه الله معبود دی کنا ویا کنا السعين الله مدد نه غواړو نو الله سده مستعان دی اهدنا الصراط المستقیم الله مونته صراط مستقیم ہدایت وکنه الله حاجید دی کنا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین الله د کوم رحان او د غضبونو موصاتی منجید دی نجات ورغی کې اسماء التوحید وای به ذکر الذلہ واسماء الله الحسنا د سرت مقصد ده بېم قول امام بیقایی وای رحمہ الله وای مقصد فاتحیت څه ده وای جامعه لتجميع مزامین القرانا فاتحه جامعه لتجميع مزامین القرانا بسای مقصد شدار ټول مزامینو د قران لڅ ده جبکه اون کې ده دریم قول امام ابن قیم سهبو په مدارج السالکین کې لیکلی دي چې مقصد د سوره فاتحه څه ده ذکر وحدانیت الله او ذکر اصحاب السعاده و اصحاب الشقاوه ته ذکرو وحدانیت الله سبحانه و تعالی و ذکرو اصحاب سعادت و اصحاب شقاوت دا الله وحدانیتو او دوڑا لے نیکانو بادانو دا قول چاوے ابن قیم مدارج السالکین کے وئی وی فاتحه کی وحدانیت اللہ سبحانه و تعالی بی ذکر اصحاب السعادہ اصحاب السعادت سوک دی سراط اللذین نعمت علیہم و ذکر اصحاب شقاوه غیر المغدوب علیہم ولد دوالین دات سو خبری شوی دری سلورم چاوینی دی چه مقصد سور دی پاتی ہی بیان العلوم ال 5 پنځه خبرې د سورہ ذکر کوي اوله خبره توحید دویمه خبره ایمان به یوم الاخره مالک یوم الدین دریمه خبره تکالیف او شریعه احکام التکلیفیه چوتهمې إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين صلوا رما خبر قصص الانبياء والمرسلين ذا بيغمبرانو او ذانبياء او قصي ذکر کہیں صراط الذين انعمت عليهم او فين ما بیان اهل الكتاب من الیهود و النصارى کتاب ذکر کئ د یهود او د نصارا ونا اهل الكتاب مینه الیهود و النصارى نو سوره فاتحه کی سلورم قول داره چې مقصد تو خبرې دي وای پنځه خبرې دي یو خبر التوحید و العباده دو يما خبرة الامان باليوم الاخرة مالك يوم الدين دره ما خبرة التكاليف الشرعية اياك نعبدو و اياك نستعين سلوره ما خبرة قصص الانبیاء والمرسلين واتباعهم صراط الذين نعمت عليهم او پينز ما خبرة بيان احل الكتاب من اليهود والنصارى دالی کتابت تسکیر زیکر کئی چه دا یهود دی غیر المغدوب علیهم و لبالین قول زمق والباز علماویم مقصد صورت صده وی تحقیق و توجه لله تعالی بی کمال العبودیت له وحده تحقیق و توجه توجه لله تعالی صحیح الله ته متوجه کې دل به کمال العبودیت له ووحده وو چې واسه د الله کامل بندگی وکې څنګه مو ویلې واي تحقق التوجه الى الله عام کمال العبودیت له د پینځه اقواله له و ان شاء الله زمنګ کمزوري تدبر مناسبه چدر دې رسوچو د دعاګانو نه رسته چله زمنګ ذهن کې مقصد را چلے دې چله صورت پاتې مقصد څه دې چدا یو سره وو피 چني نو چدا کم ذهن کې الله ته کې نهي زمنګه د مقصد د تدبر مناسب صورت کې دغه ټه خبره الله ذکر کړي یو معرفت الرب سبحانه و تعالی معرفت الرب سبحانه و تعالی. او تویم خلاصه تو جميع القرانا دا د ټول قرآن خلاصو ده بس براتي استهلال چې تو غور ده الله معرفت الله غذات چه محمود ده الٰه ده رب ده رحمان ده رحیم ده مالک ده معبود مستان ده حادی ده منجید او د ټول قران خلاصا یا کنعبدو و یا کنستاین موږ چې سوچ کو ان شاء الله زمونږ ذهن مناسب ده خبره د دې سورۃ ناروزی جمع رب سبحانه و تعالی ادمه الفاتحه خلاصه تمامی سور قران داد طول سوراتون قران خلاصه دي صورت ده دیو جن دی سورات یونومم ده چغت ام القران وای ام الكتاب وای داد طول قران دا سریل ک مورچی مرتب چرا جمع کیگی نو طول قران دی ترجم کیگی ابن کثیر ویلی وإياك نعبد وإياك نستعين وإذا تطول دين ون خلاصده عبد الله ابن عباس سويلي و التوحيد د طول قرآن خلاصده ف فاتحه التوحيد ده دو خبري در ديري غتي واضح معلومي دي چ معرفه رب سبحانه و تعالی انسان قرآن شروکه و تبر الله و فجنه او دم خلاسته ها جميع سور د قران د ټولو سوراتو نو خلاصده بسات سوره فاتحه تقریبا د پنځه اپوال اهل علم وی دیو دي کې او د شپږم خبره زنګ او استاد سره شریک د تدبر نه دار او زی د مقصدو سوره فاتحه ان شاء الله کله الله منږه جون راګه سبب سوره بقره اول بددی مقصد ویو چې سوره بقره څه مقصد دی به وو سرته بقره کې آیات الالمثال بقره کې ډیر څه مثالونه دي نو دا به ان شاء الله به سبیا و سبا وي زمړګي په مرګه چې مشي تاسو باندې لګنه شاته کې شي دمه به او به به ان شاء الله سبحان الله شرکو کوشش ودا کوي یو به وخت نه ضایع کوي او تاسو رسیدي خوده کې دومره کار وکړي چې واته کال کې خلق نشي کوله حدیث کراځي وې قیمت علامه دا چې زمانہ بلنده شي نو زمانې دلنوالي یو مانہ دادا هغه کار چې خلکو ډیر وخت کې کوو هغه به خلک لږ وخت کې کوي میش تو مزلی به پیدا کولی وسګاړي کې کی کینی په ګڼو کې ورسې یاس کې کی کېنی سپمنډه ورسې یتقارب الزمان نوزبنده استاد سي عمرونا کم دي څه کم دي عمرونا کم دي موسی عليه السلام ايو اسر دي بعض علماء نقل كاين سندني پتن ليغيو حديثو عن بني اسرائيل ولا حرج وي موسى عليه السلام دس خلق وي جراغي بشفتا ويا قال عمري اغي با بعدين بك لو يبودي خزنا سوا اغيل كز پويشم چزما ويا قال عمر دي زخوا غيلا بعدينكم يو سجداكي استيرو ما لا لا لا كلاغو بدرس سو درينيم سو قال باغي بالغان كيدل دوستا وبو رستا في حالة عمر و نحن سوى عندما عمر كم ده عندما عمر كم ده يجب أن يكون لغ وقت نتوك و دير فائده والو عندما يكون كافية و فينزان ساساتي و دوهم بدا كوي كي دبا بيه يا دوهم و زبا كوشش كوم انشاء الله كي خب آيات الامثال شرحكو سبتا اسجاتا درس كوي او خ په کول او دماغ غ باې دی یاتونوله را ش ک سر دا د مثالونه یاتونونه منګ په منږ به سه توتی لفاې و او راوی که مثال ویل شو پووی پ نه شوه د منګ او تااسې به کوششته کو چې دا یادکو چې قرآ نهفایده واخلو او و به قدر کوي د وقد به ځایه کووي نو بیا به لربین منږ او تاله ډ خیر را کوي که منګ قیمت زمانمن دا وقت خدر و پیجاندا دا وقت قدر بهداری چې زما مخ به زریکا وای کز خپل د مرګ وروته پته ده بیمارم دا لاسم ټول ورته درس کې د کله زورو کې د سیزم چلے یو لفه ګولې خو الله ته پته ده او صلی الله علیه در دی همږه بیر سوچ باندې موږ یو چې خیر ده دادی بیا دا موږ به د خپل کارم وسکوم چې زما خواري ما عباس نه کای او تاسو خپل وقت ما بس سکه دا الله بندګي او تو اجازه نو کیو با سيد په دوه وخت به الله دې رحمت او شکریا ادا کئ چې الله مونږ دې زمانه کې د خپل کتاب خدمت تکینه ولو خلک یې ټوله ورس په لंबي څو خلګانی کوي څو جیبونه وای څو قتلونه کوي څو دروغ وای یو یوڅه کوي چوک بل کوي مونږ او تاسو دې الله کتاب ته تا الله کېنولې الله دې مونږ ته د خپل کتاب را یاد کی او په الله عمل را کی والله توفيق رأيك جدا دعوة بأنور وطاوكو لن نصرف مقدماتي وطوخة بريوي سبب ان شاء الله سبحانه وتعالى سورة بقارة شروكوه اللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك محمد وآله وصحبه أجمعين